b o ๊กทูสามสิบแรอ็อทต i ทรีทยในรถท็กซี่อทักอทักซช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับวอ R ซ Var snäll och ring efter en taxi. På stationen, hur mycket kostar det? Var kostade till stationen? På Snambin, hur mycket kostar d Var kostade till flygplatsen? v a d kostade till flygplatsen? Karuna, drömmar. Rakt fram tack. Rakt fram tack. Karuna, lev åt höger här, tack. Sving till höger här, tack. Karuna, lev till vänster vid hörnet, tack. Sving till vänster vid hörnet, tack. Kom r ä i g Jag har b r å t t om. Jag har brott om. På Miwela. Jag har tid. Jag har tid. Karuna kör långsamt. Karuna kör l å n g s a m m a r e r tillbaka till h o t e l l e Stanna här, tack. Stanna här, tack. Karuna, låt oss klua nå, k l Var snäll och vänta ett ögonblick. Var snäll och vänta ett ögonblick. Diau, komma tillbaka, k Jag är snart tillbaka. Jag är snart tillbaka. Kom byset, ha mig, klap. g i mig ett kvitto tack. g i mig ett kvitto tack. Pumma i mina t å r a Jag har inga små pengar. Jag har inga små pengar. Det är jämnt så. Behåll växeln. Det är jämnt så. Behåll växeln. ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับช่วยไ e ม่านี้ช่วยดีขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับช่วยไหมที่มีทุเทลช่วยี่มีทขับไปส่งผมที่ชายหาดครับช่วยไหมที่สระน้ำ